«Твоя мати, – повела далі князівна, – твоя мати правду каже, цілковиту правду. Добре, що його немає з нами, того божевільного, який, мов лихий дух, удерся в затишок нашого серця і зранив наші душі. А музика була тими чарівними тенетами, якими він нас оплутав. Я не хочу більше ніколи його бачити». Князівнині слова були для Юлії, мов удари кінджала. Вона схопила капелюшок і шаль. «Ти хочеш піти від мене, моя мила приятелько?» – вигукнула князівна. «Лишись, лишись зі мною і втіш мене, якщо можеш. Ці зали, цей парк наповнені страхом і тривогою». Князівна підвела Юлію до вікна. Показала на павільйон, де жив ад'ютант княжича Гектора, і мовила глухим голосом. Глянь туди, Юліє, ті стіни приховують грізну таємницю. Кастелян і садівники запевняють, що відколи поїхав княжич Гектор, там ніхто не живе, що двері міцно замкнені. А проте о. «Глянь туди, глянь! Хіба ти не бачиш там, у вікні?» Справді Юлія помітила у вікні, прорізаному у фронтоні павільйону, темну постать, що відразу ж зникла. Юлія, відчуваючи, як судомно здригається князівнина рука в її долоні, Висловила думку, що тут не може бути й мови про якусь грізну таємницю чи про щось неприродне. Дуже можливо, що то просто хтось із челяді, не спитавшись дозволу, користується павільйоном. Його можна негайно обшукати, і таким чином зразу з'ясується, що то за постать видно у вікні. Князівна у відповідь на це сказала – що старий вірний Кастелян давно вже на її бажання зробив це і запевнив її, що в цілому павільйоні не знайшов ніде і сліду живої істоти. Послухай, повела далі князівна, послухай, що сталося три ночі тому. Ти знаєш, що від мене часто тікає сон, і що я тоді встаю і ходжу по кімнатах, Аж поки стомлюся, і та в тому допоможе мені заснути. І ось три ночі тому безсоння привело мене до цієї кімнати. Зненацька я помітила, як по стіні майнув мерехтливий відблиск світла. Я виглянула у вікно і побачила чотирьох чоловіків. Один із них ніс потайний ліхтар. Вони подалися в напрямку павільйону, і там зникли, але я не помітила, чи вони зайшли в нього чи ні. Та незабаром засвітилося те саме вікно, що ти оце бачила, і в ньому замиготіли тіні. Потім там знов погасло, зате на кущі біля павільйону впала смуга яскравого світла, мабуть, з відчинених дверей. Світло дедалі блищало, аж поки нарешті з кущів З'явився чернець-бенедиктинець, що ніс у лівій руці смолоскип, а в правій розп'яття. За ним ішло четверо чоловіків, несучи на плечах мари, покриті чорним покривалом. Вони встигли пройти лише кілька кроків, аж раптом дорогу їм заступила якась постать, загорнута в широкий плащ. Вони зупинилися, і поставили мари на землю. Чоловік у плащі, стяг із них покривало, і стало видно – труп. Я мало не знепритомніла, і тільки встигли помітити, що чоловіки знов узяли мари на плечі і квапливо пішли за чинцем широкою кружною дорогою, яка недалеко звідси виводить із парку на шлях до Канцгаймського аббатства. Відтоді ця постать з'являється у вікні. Може, то привід забитого лякає мене?